Thank <laughs> you. bienvenidos a todas y todos a Catapulta, un programa sobre poesía, es por la poesía Eh, do Salto Jalisa eh, Bueno, jaciñas a todo mundo Que xa, xa estades por aí Seixindo o directo Recordamos de todas formas Que si en algún momento tendes que ir a algún lado Porque a vida é así, a vida ten Ten imprevistos Xa, ibadés que isto tamén despois podedes volver a verlo Na, na mesma canle de, de Youtube De Dos Salto na, na mesma canle de Twitch E tamén en formato podcast Bicheades un pouco pola paixina do Salto E malo será que que non encontredes. Eh, hoxe temos o lujaso de contar con nós con Xespi. Benvido, Xespi. Boa tarde a ti e a todos os que estades a outro lado. Que tal, que tal? Como vas como vai? Pois ben, agora ben. Como ves, eh, estou aquí no meu espazo de traballo, ou unha parte do espazo de traballo. acabo Acabei agora a xornada laboral porque visto da poesía e dos eventos pois non se vive <risa> e hai que gañarse a vida de outras maneiras pero, pero ben agora ben aquí relaxados xa Pois co, co bonito que dixeras estou aquí no, no almacén da poesía teño isto todo jarrado <risa> dicho, de, de versos de metáforas de anáforas teño todo isto aquí repletiño de metonimias <risa> Pois, pues, eh, sen dúbida claro. que moitas moi das cousas que se me ocurren a veces pois pues, eh, en este entorno, sen dúbida, onde paso pois pues, moitas horas eh, e aquí, pois, pues, a veces, eh, a veces non, moitas, moitas veces eh, cozen ideas e eh, incluso versos, de razón. De, de xo que falar, eh, do, do tema de, de onde veñen as ideas, eh, eh, ese punto de as ideas que que saltan no, cando estás no chollo ou cando estás camente a outras cousas, de como van aparecendo. entonces bueno Antes, nada, pedirse disculpas por, por casi secuestrarse, non? Porque acabas o choio e xa che poño aquí a falar con, con toda esta xente de, de poesión eh, disculparme e agradecerche tamén o detalle de que, de que te pases por aquí Eh, quería falar contigo. Bueno, para falar con, con todo o mundo, eh todo o mundo saiba eh, en plan, eh pues eso, a moita xente xa xe che conocerá, xente que exige esto, xente que son amantes da poesía e xa che conocen, pero para que nenche conoza, si es biótico un sincha a través a, tra a, a través gracias a un evento eh espectacular que o entreverbas. Eh, para quen non saiba que o entreverbas como explicarías que o entre verbas, a xe que non o coñece? Ben, pois o entre verbas é un encontro, non? A mi gusta definirlo como un encontro, neste caso, onde o núcleo desencontro ou a parte máis importante é a poesía, realmente, pero que abrangue máis, máis disciplinas, como pois, tamén outro tipo de... de, de de escritura como pode ser eh, pues, o, o relato, a prosa, eh, tamén inclúe música, eh, temos feito tamén eh, exposicións fotográficas. Eh, eh, bueno, tentamos eh, abarcar diferentes disciplinas, a poesía sempre ten a parte máis importante, pero o que nos importa é a palabra, non? en cada unha das disciplinas, e que convidemos a un fotógrafo ou un, un, un director de, de, de cine de curtametraxes, que tamén, tamén os tivemos, o que nos gusta despois é falar con todas esas, con todos esas, esas creadoras, e, e, conversar e, e, do seu... Bueno, do seguarte do que, do que comparten non e ben o entre verbas eh, eh, bueno, é un evento relativamente pequeno que se fai na nosa aldea porque eh, a intención primeira era e sigue sendo a chegar pois, a nosa veciñanza o noso espazo, a nosa aldea en este caso de Cabreira no Concello de Salvaterra de Miño, pois eh, algunhas disciplinas pois que eu sempre digo que é difícil non eh, ver no noso entorno non? sempre hai que desplazarse a vilas ou a cidades pois, para ver un certo tipo de, de, de actos e eventos e nos queríamos a chegar un pouquiño tamén a nosa xente e ese é a idea principal do, do entreverbas e así levamos a niños Así, digamos, é como o xurde, non? Dijamos, da, da, da vontade de, de, de atraer ese tipo de, de propostas ou iniciativas ou, ou máis diferentes e tamén variadas que den un pouco un, un habano do que se está a facer non? É un pouco así a, a idea ou... Esa foi a idea hmm. e, Sei que votaste desandar no ano 2015, corríxeme Sí no, foi ese mesmo ano no 2015. e a historia bueno, comezou eh, eu formaba parte da directiva da asociación Veciñal que temos na, na nosa parroquia en Cabreira que se chama Xerme. Uh -huh. Nese ano pois tivemos a idea pois de facer así un, un pequeno evento, un pequeno recital onde convidamos pois eh, a, a unhas poetas e eh, tamén a, a algún veciño de ciña que tamén estaban vecellados coa escritura. Eh, eh, tamén incluímos música de feito naquela primeira edición do 2015 chamouse Entre Verbas e Música logo deixámolo en Entre Verbas a música sigue sempre presente sí, se eh, pero naceu aí no, no, no, no entorno da, da asociación veciñal Xerme eh, como as directivas das asociacións veciñais na, na nosa parroquia eh, son anuais Eh, o final de, de do ano pois hai unha nova directiva e eh, nos pensamos que era un bueno o inicial pois foi realmente un, un evento que gustou moito que foi exitoso e eh... Eh, tiñamos medo de que a mellor novas directivas da, da asociación pois, non se interesasen por continuar coa, coa proposta. non. Uh -huh. Entón, pois, dai naceu o que nos creamos eh, outra asociación paralela que se chama Xanela, Iniciativa Cultural, onde se enmarco entre verbas con esa idea de manter eh, o evento e que eh, fose liderando e fose perdurando no tempo como, como así foi. Eh, sen, sen desvencellarse da asociación de fiña xerme, porque, a fin de contas, como ben sabe, o recital principal pois faise no, no centro cultural da nosa sí. asociación. Eh, Xanela non ten, somos, una, un, somos un grupo de, de amigas e eh, de amigos que, que tiramos polo entreverbase eh, por algunhas coxinhas máis que organizamos eh, eh, durante o ano pero estamos, eh, todos somos ao mesmo tempo socios da asociación veciñal eh, entón pues tiramos tamén dos medios que, que, que Xerme nos, nos ofrece e eh, complementámonos ¿no? Entón, daí surde Entón, tamén xurde Xanela un pouco ca a idea de, de, de que non se vaya quedando atrás, a mellor dentro da de toda programación de, de Xerme supoño tamén polo, polo esforzo que pode supoñer, non, para persoas a mí, que non que non teñen esa vontade tan firme, mellor de de de o esforzo sí. que entendo que ao longo de todo ano vos pode supoñer a organización, non, do do entreverbas poder mantela con vida, digamos. Claro, porque unha asociación unha directiva nova dunha asociación veciñal pode ter eh outros intereses, non? E facer outro tipo de cousas ao fin de contas é, pensa que que todos os, estas directivas tamén son é, sen ánimo de lucro son eh, a xente pois vai eh, participar de directivas eh, eh, deste tipo de cousas eh, empregando o seu tempo entón que pois, tamén habrá temas que lle interesen fomentar e outros non é completamente entendible, non? Pero o que, que pretendíamos era iso, que, que a nosa historia pois non quedase aí aparcada ou que se fixese un par de anos e despois non non continuase, entón, pois, por iso decidimos crear a nosa pequena asociación e ao mesmo tempo tamén acceder tamén, a posibilidad de acceder tamén a alguna ajuda ou a algún eh, deseito de, de institucional non para, para poder pois eh, alimentar un poquinho o, o noso proxecto, a nosa proposta Porque, por exemplo, ahora en Xanela o sea, falo contigo como cabeza visible do proxecto ¿no? o sea, un pouco coordinador da, do evento pero cantas persoas, por exemplo, está detrás dun evento como Coentre Verbas Digamos Pois despois ó, ó, ó, cando se achego a vento cando se están bueno, eh, concretando xa o, bueno, as coxinhas que imos facendo pois sempre axuda máis xente pero realmente somos, deixame contar non quero deixar ninguén atrás A ver, Pero a ver, somos, que no, eh, vai empezar a pasar lista agora, vai dicir... Ostras, que pasa aquí? Realmente somos agora mesmo cinco persoas eh, e vale. eh, somos os que, bueno, imos argallando toda un poquiño a, a historia principal e logo, pois, pues, iso, o que che digo, sempre hai xente ao arredor que nos botón amado e que colabora coa, coa, coa idea e coa, coa proposta. Claro, falabas eso, non? Começades no ano 2015... A idea da, da palabra sempre está presente, tamén ca música e outros tipos de expresións. Pero digamos o formato non de, do evento de por exemplo o que vin eu no no edición de 2022, no, que foi a que tive a sorte de asistir, é eh, Partiu sempre desa de, de fórmula de, de os recitais presentados así, con intercalado co a música, ou para, outro momento foi incluso noutro horario, varallades de programacións máis longas... Como se foi conformando todo ata dar forma ao que estades facendo agora? Sí, a cousa, evidentemente, pois vai, vai variando e vai cambiando de, de, de formato inicialmente foi un recital eh, onde, bueno, naquela altura eh, participaron Isabel Blanco participou Silvia Penas que, bueno, foi un puntazo porque, bueno, eu coñecía un pouquinho de vela nos vídeos eh, ver alguna cousinha dela pero eh, no nosso entorno era unha desconocida naquele momento eh, eh, contactei con ela e eh, E prestouse dentro do primeiro momento, Eu non a coñecía absolutamente de nada, e dixo si, sí, vou, non sabía ni onde estaba a Cabreira. <risa> e, e bueno, deixou a todo o mundo caboca aberta, ou deixounos, e, e bueno, iso foi realmente un punto espectacular, e é unha desas de cousas que, que che díngan, ah, hai que seguir con isto, isto, da xente que foi, que, que estivo ali aquel día, pois é ido encantada, e, Eh, foi, bueno, a semente un pouquiño de, de, de toda esta historia, pero si sí foi cambiando, foi eh, engadindo cousas, logo a nosa idea como fixemos eh, nos últimos anos e eh, na que o recital ao final o concretamos no, no Centro Cultural no Auditorio do Centro Cultural Xerme pois facemos outras actividades en diferentes espazos da, da parroquia temos feito proxeccións nunha carpintería, temos levado a presentación de, dun poemario ao xardín dunha veciña eh, dogo outra cousa que foi eh, collendo o xeito por, bueno, creo que na segunda edición xa, eh, foi a presentación dos autores e das autoras por parte das veciñas e veciños de de Cabreira, eh, implicando un poquiño a xente. Uh -huh. eh, ben, eh, a intención sempre ia saír eh, eh, eh non queríamos que que simplemente fose un recital non de, poético, non hai que intentar variar, a facelo atractivo, non facelo demasiado extenso tampouco, porque bueno, eh, tisado, sí. non que un recital a veces hai que ter cuidado cos tempos porque a xente sí. pode un pouco está sí, ben, sí, pero sí. moito cansa, o, ¿no? o equilibrio exacto, non? de Exactamente, de que de que a xente por un lado se quede co, con ganas de máis, creo que o punto exacto, o necesario eh é a idea. O sea, cando cando te pasas un chisquiño A propia persoa que está arriba escenario notao A xente que está baixo notao No final todo desluce Sobre todo, todo, todo ¿no? cando hai varias voces Si sí que, sí que se agradece eso pois pues, máis A concisión eh, A forzar un pouco a escolla ¿no? Por parte dos autores Ese for, Creo que no, na ocasión con, Eran sobre os 15 minutos ¿no? Que é un pouco de, de rigor así de, Para que todo mundo poda presentar a súa proposta creo que é un pouco a, a cantidad de xusta. E dentro do algo que acabas de dicir, a min foi unhas cousas que hubo moitísimas cousas que do evento que me fliparon cando cando estive ali pero algo acabas de comentar que é o tema de que veciñas e veciños presenten aos autores antes de que se estes suban o o, o escenario, neste caso a a fazer a súa o seu recital ou a súa intervención. Eso en, en que momento xurde esa idea? Porque realmente é algo que axuda a a, a implicálo, por un lado, a diferentes persoas que a mellor non teñen contacto directo no seu día a día ou un interés incluso ca, pol, pola poesía pero é unha cousa que viste moitísimo eh, e realmente daña unha frescura a todo evento que, que é unha pasada que se le ajo... Do, como, como se vos ocurriu esa, esa parte? Vistelo no al julado? Foi algo que, que xa saliu de, de, de natural de sempre? Pois eh, non che sei dicir exactamente como xurdiu a idea, eh, o que si sí está claro que, que no momento que a pensamos parece unho xenial, porque bueno, xogas tamén un pouquiño co gancho de traer xa unha persoa. Normalmente buscamos, bueno, a ver, eh, xente afeccionada, amante da poesía, tampouco hai millóns, non a, sí, sí. Como a nosa de... <risa> non a idea como a nosa de 300, 400 persoas, pois menos aínda non. Entón, a veces, a idea un pouco era esa, non? A primeiro, facelo partícipe a persoa a xente da, da parroca tamén que participase do evento, non que só fose espectadora e logo tamén xogar un poquinho co gancho de que traendo esa persoa, pois a mellor tamén trae a filla ou a máe ou unha irmá ou que van a velo simplemente e van a ver a, a mellor a súa filla que vai presentar, e non? Pero vanse quedar ao acto e a mellor Eh, van se enganchar van decir ostra, pois pues isto non está tan mal sí, sí. <ríe> entonces xogamos un poquinho con iso, eh, a verdade é que funcionou evidentemente non toda a xente quere participar nas presentacións de feito, eh, a moita xente xerique non, non, eu non me vexo ou tal, ou non, eu non é eh, eh, normal, non todo mundo lle apetece, pero si levamos gratas sorpresas con algunha persoa, pois pues que lle dix, mira, ti apetecería che tal, dize, joder, xa estabas tardando en pedirmo non sei sí, no? <ríe> eh, eh, que, cousas así é que E que é agradable, non? E logo, pois, como pasou este ano con, con Lorenzo, que non me acordo exactamente a ben a quen presentou, pero dixo, mira, eu podría levar a miña filla a pequena e así, que ela lle gusta e así presentamos entre os dous, e dixo, non, pois, claro que sí, maravilloso. Sí, então, pois... xa Incluso por, por temas de convivencia, non? Creo que había unha persoa, non sei sé si se está, o propio Lorenzo, que comentas, que era un recién chegado, non? Que lavaba pouco tempo na en Cabreira. O... No ese era Andrés, ese foi Andrés, o... Vale. Bueno, con Andrés hai una historia de ese día que é es espectacular, vamos. Andrés y, eh, bueno, nos llamamos chef porque Andrés Sánchez chef realmente leva poco tempo bueno, pouco tempo, dios dous ou tres anos xa na na nosa encabreira vivindo. Eh, bueno, por supuesto, llemos tema de de presentar, encantado, eh, estaba ilusionadísimo. Mm. Qué pasou que o día anterior, quando tivemos o acto con Cristina Pato no Bar San Rocán, Eh, eles asistiron, asistiu el e a, a súa parella Ana e eh, houve un, bueno, un tropezón de Ana que estaba cunha copa na mao e eh, eh, caiu e fixose un corte tremendo nun a mao tivo que ir a ausencia, a súa hospital eh, perdón, non foi no día anterior, foi no mesmo día que o, o, entre a brasa no pasado fixose uhum. todo no mesmo día foi pola mañá. iso foi pola mañá. e bueno, pues Andrés se colleu a Ana e se foi pro hospital con ela para ausencia, xa xestigo ali todo o día estivo todo o día con Ana, pero estivo todo o día co teléfono, chamando a, a nosa compañera Noelia, dicindo, esperade, aguantade má presentación, que si chejo eu quero presentar. <risas> y ao final, chegou <risas> chegou Ostras, eh, con, que apurado de, apurado, sí, sí. Apurado de, de tempo e tal, pero bueno, con, con Ana xa eh, non recuperada, pero xa atendida, pero o Gómez estaba sofrendo que quería chegar, eh, foi foi moi curioso, e eh, logo, bueno, pues... Eh, esa idea un poquinho non? De, de facer partícipe a os protagonistas son os poetas, os músicos tamén, os... bueno, toda esa gente convidamos, pero queremos que, que os veciños e as veciñas eh, eh, se xan partícipes da, da historia tamén e un poquinho, por aí van os tiros e a, a parte de, bueno, das actuacións musicais de do, digamos do, da parte de, de, digamos non sei se principal, chamaria principal non porque tampouco é cuestión de que seja algo principal pero bueno, a parte de, de dos recitais coa actuación musical A presentación do, dos veciños Tambén aí Desta volta Hubo tamén esa parte De pequeno microaberto Para xente que participou nun obradoiro Neste caso era o Que dirixira Noelia Gómez Elia Gómez, si sí. eh, Eso tamén como, como viste Desa forma de vincular Ambos eventos A primeira vez que facidas Tamén un obradoiro Vinculado ao evento Sí, sí, é eh, a primeira vez que facemos o Obradoiro tamén o vimos noutras bueno, certames, en noutras eh, propostas que había por aí, e parecenos unha moi boa idea e ademais elevámolo eh, á escola infantil que temos en Cabreira dos nenos e tal, parecenos un sitio xeñal para realizar o Obradoiro E, foi exitoso tamén anotouse bastante xente e, e logo foi xa, a proposta non saíu de nós o do microaberto, saíu de alguna da xente que participaba no obradoiro e dixo jo, é, a noite non pudemos recitar así nos algo así pequeno, Bo, por suposto abrimos o o festival con iso eh, eh, eh, quedará perfecto e así foi eh, bueno, repetiremos o tema do obradoiro porque porque gustou, eh, porque viu xente sobre todo de outras vilas, de, de, uh -huh. de outras parroquias de dos arredores e eh, eh, bueno, ao final todo enriquece o o encontro, no, eh, o evento. Foi foi realmente foi foi unha chulada, quero decir, de, joa, se ou pensas non na O que está ben quería preguntar, non? A xornada realmente é perfecta, non? Comeza con unha presentación do libro a mañá, un obradoiro á tarde na que a xente vai probando os seus textos, e vai afinando e vai dando seguindo un pouco Giado, non, pola persoa que vai conduxindo o obradoiro, pero vai crean, dando saída a a súa seus versos. E acaba o final do do evento, pois recitando una de las pesas justo antes de que aparezcan pues otras poetas, otros poetas, y eh, haga actuación, no sé. Parece que va todo enfiado de una forma tan natural y tan... Eh, eh, parece complicado, ¿no? pero que, que se vea que... Eh, Entendeme, la idea de que algo parezca sin cielo, o complicado que é telo feito e que sexe así, que eu xer, hai, hai moitas decisións tomadas detrás diso, non, que comentas de eh, a, o, a, o tempo das actuacións como van intercaladas unha tras outra, que que partes como se incluso xa nin a en escena como está coidada pola vosa parte, despois poñemos algun vídeo si queres de, de do, do que foi a edición do ano pasado, non? que ha sido que estaba subido sí, un na, nas vosas redes, quero decir, que Que me parece complicado eh, facer algo que, que, que funcione tan ben e que vaya, vaya tan fluido Nel sentido, estades cómodos co formato do, do evento a, para de cara á próximas edicións eh, Concentrado nunha data, Vedelo, vedes así que, mal, que vos funcionou mellor ou alguna cousa que pensades xa mellorar Sí, habrá que somos bastante anárquicos. Non, nos, non, temos, un, non, non temos aí estereotipos de, moi marcados, non hai mas cantas cousas que temos claras que, que eh, eh, o núcleo yo, yo, yo sentido do, do entreverbas. Pero logo deixámonos levar bastante tamén a veces por, bueno, eh, por tamén as situacións. Non Este ano mesmamente tiñamos a idea de adiantar o, o encontro a, a xuño porque bueno, normalmente levámoslo sempre a cara autónomo ou inverno e eh, sí. a veces pasase un pouco de frío. Eh, entón sí, queríamos variar que estaba pensando, ¿no? Cando estaba re revisitando o vídeo que nos vía a todos con abrijos un jarséis de lana con sí. así, dijo, este ano pasado foi senos moito de data porque tíamolo pensado para setembro tamén pero logo por diferentes eh, motivos eh, persoais tamén dos, dos, que, dos que traballamos no, no tema pois eh, tivemos que pospoñelo uh -huh pero este ano tamén teñemos esa idea de adiantarlo a xuño antes do verán e tal, pero bueno, cuas persoas que, que teñamos en, o que temos en mente eh, levar este ano pois xa tiñan esas datas prácticamente ocupadas, foi difícil cadrar, eh, entón levaremoslo, se non cambia nada, levaremoslo a setembro, pero a, seguramente ao segundo fin de semana de, de setembro, que aínda vale. fai calorciño seguramente, pues, tomamos, esta se ven Tomamos nota tamén para E é a idea cuando, principal sea, na catapulta de de setembro, pues, esperamos poder falar de, <ríe> do do cartel do Do entreverbas verbas Porque eso, ¿Qué? claro, o tema da data Eso vira a ler a che noa, noa entrevista No tamo non sei se comentei tamén contigo Cando cemos por ali eh, Que era un pouco a idea de facelo en outono e inverno Que a idea tamén de, de evitar esa concentración Que adoita doita haber en primavera, verán Que cando todos se xunta no? Estamos na Semana das Letras Hai mil eventos por todos os lados Despois hai moitos festivais Que ahora Jasas tamén van va programando este tipo de, de propostas O sea, que tamén, Pero ainda así pensades tamén a, a Pasarvos a xuño así. Sí, pensámolo por, por, por probar a ver como funcionaba o tema eh, Máis que nada, sobre todo por, por iso Porque xe da opción de dun, En principio, eh, asegura este Un bo tempo, eh, unha boa temperatura Tamén Sempre eh, xe da máis posibilidad de incluso facer cousas no exterior eh, Que tamén é algo que nos gusta moito non? Eh, No outono ou inverno Pois a veces complícase máis En setembro non, en setembro sí. non deberíamos ter, ter problema Pero si sí, é certo que no verán e eh, antes do do verán, agora primavera, pois hai 50.000 historias. enda que o noso formato tamén é algo moi moi concentrado nun, nun lugar e eh, eh, tampouco é eh, que nos acepten moito outras historias, non, pero pero si sí que hai primavera, verán moitísimos sitios onde ir moitas cousas, entón, pero pensar en esa posibilidad, pero bueno, ao final será en setembro, eh, seguramente na na segunda fin de semana. Porque eh, a edición de primavera é unha edición de outono inverno, non de momento já <risa> é bastante común, non? Entijamos. Sí, home, estaría ben, non che dixo que non, pero uh -huh. bueno, ao fin de contas si que falamos ao principio non somos cinco ou seis persoas dependendo eh, todas trabajadoras eh é eh, eh, difícil, non. Non é difícil, bueno, uh -huh. que todos temos as nosas historias tamén e eh, outras cousas e eh, bueno, tampouco se trata de de bueno, até pouco tamén eu que falamos antes tamén de a veces menos e máis, non? Entón, mm -hmm. unha edición ben feita e ben coidada, penso que está ben é, é suficiente. Porque cales son os principais vixamos desafíos que tendes tedes hora de organizar o evento anualmente? Está a parte do tempo propiamente, tamén, non sei, sí. outros tipos de problemas vos encontrades ou xa non podemos bueno, xa desafíos, igual, así queda para agora. Sí, gustaríanos eh bueno, a veces eh, falamos e eh, pensamos, bueno, está ben o evento, así tampouco temos necesidade de mederar moito máis, nin de facelo máis amplo nin máis, non sei, pero logo terceira tempo pensar, pois pues, apetecería nos facer algo máis así un poquiño, bueno, máis potente tamén en ao mellor en en, en contidos eh, eh, eh Eh, que pasa? Que non hai un can, non hai un duro claro. <risas> Traballamos con, con, bueno, con algunha cousiña que facémonos Durante o ano Logo, coas aportacións de moitos negocios De aquí locais Que, que, que colaboran desinteresadamente Unha pequena axuda Do Concello Que non se implica moito na historia E... Eh, Entón, tampouco xe dá moitas eh, posibilidades non e a xente eh, que participa ten que vir eh, pero ten que, ten que cobrar os seus honorarios eh, ou polo menos eh, que o eh, ouvir ou entre verbas non lle custe diñeiro polo menos que, iso, que, que se lle cubran os gastos Como, como dicimos aquí, que na poesía legal. non solo jane a aquí non pode ser que a poesía solo jane a os do jasoi Exactamente Esa, a jemai, podes, Exactamente, ese é a idea Porque entonces é o que dís, no? de, o tema de que facedes así cousiñas ou non jogando, que tendes pequenas actividades ou non jogando co que se vai recaudando? O... Si, sí, facemos alguna cousiña, facemos algún sorteo tamén, eh, bueno, eh, tentamos eh, sí, recordar, pero tampouco nos gusta, non somos nos de ir pedindo, nin ir de... sabemos como son as cousas, eh, como está todo, e eh, non está doado para ninguén. Então, pues bueno, tentamos de conseguir o máximo que podamos dentro das nosas posibilidades, eh do, do, do, dos puntos e das, que tocamos e segundo iso, pois pues, logo facemos o, o que podemos e axustámonos, non? Porque cando dices eh, algo algo máis potente a nivel de contidos, eh, falas de estás pensando en nomes ou estás pensando en posta en el CEA, en, en, en infraestrutura, en, en que más, en que estás pensando? Pues, Sí, non un poquinho de todo Son nova nivel... que te saljo na cabeza Son nova que te saljo na <risas> cabeza do que te gustaría que pasase Sí, bueno, a ver, hai xente dentro da, desma, da nosa organización e tal que lle bueno, gusta o formato que temos eh, poético, a parte poética que é o esencial do, do entre verbas pero, bueno, logo tamén, a parte musical tamén lle tira moito mm. entón podíamos traer así alguén para fechar, ao mellor así, mm. un, un máis forte o máis potente, tal e cual, pero claro Iso vale un montón de dinheiro agora mesmo Por o que falamos, non? Porque a xente ten que gañar sa vida, ten que cobrar entón. Pero bueno, si sí, sí, nos gustaría Mellor eh, tamén eh, en, en Outro tipo de, de contidos non? Eh, eh, Sempre pensase en mellorar un pouquinho non? Eh, Bueno, algo faremos Algo faremos, algo temos por aí xa medio Trabalho Algo hai, xa nos que Xa nos contarán Xa nos contarán polo que pude ben, corríxeme pero bueno, a maioría de, de propostas artísticas sempre son de, de Jalicia tamén pensastes en traer xente de, outra, de outros sitios ou algún momento barallastes traer xente de outros lados si, sí, si sí, sí que o pensamos, de momento non o fixemos aínda, pero si, sí, sobre todo principalmente xa pensamos en Portugal, que temos Portugal, aquí a Beira aquí claro. a escasos dos kilómetros eh, si sí, sí, sí temos presente esa posibilidad de, eh, bueno Aí podes, incluso, unha destas Primeiras sorpresas ah, vale, De esta próxima edición de, Acabo de tocar oso, ¿no? ser. Acabo de, de lanzarme así eh. Podería ser, podría ser. Eh, O, o lonjo destes anos, como foi sendo A, a resposta do público? Queréis ir da viseñanza? De, o sea, fora da xente que pode arrastrar o pues, Un poeta concreto que vinha de fora Como foi indo a Esa non educación, non? pero como cando se presenta calquer tipo de evento, sexa do que sexa, sempre hai unha xente que a mellor non é tan proclive O principio, o que non o coñece tanto, pero con o longo dos anos si que se vai facendo a eso, ou non sei, como foi como foi, digamos, a reacción por a parte da veciñanza. Pois eh, para min ou para nós en xeral positiva, moi positiva. Eh evidentemente sempre querer estar máis, e sempre eu sempre Sempre somos inconformistas, non? Eh, sobre todo, a princípio, pensábamos jo, co, o xente que estivo aquí, jo, que estivo en ma padreira, que, que ven tal, que, que está Antón Reis Reixa, jo, aquí tiña que haber un montón de xente tal, e hai xente, non? Pero, claro, sempre, si, sempre queres máis, eh, queres que a xente jo, que está esta xente aquí a túa beira, na, na túa vila, na túa parroquia, jo, sai da casa e checa talía a ver que pasa ou de que vai aquí, lo que se é de balde eh, Entón, pois, sempre hai esa parte que, que disti, podría estar mellor. Pero co longo, co paso das edicións, tamén vas pensando, pois, está moi ben. Porque eu teño ido a recitais iso mellor a Vigo ou a, a outras vilas donde está esa mesma xente ou incluso, pois, máis recoñecida, non máis importante, simplemente máis recoñecida ou co máis nome e ves a cinco ou seis persoas e digo, eu non pode ser. Mm -hmm. Iso le dame pasado Eu, a... bueno, eu Pone sempre ese exemplo Porque porque me quedai perplexo a, a unha librería a Vigo eh, Estaba Manuel Rivas eh, Estaba Pedro Feijó Que estaban presentando bueno, Un par de historias ali E digo, oi vou con tempo Porque aquí non, bueno, era unha librería digo, Non vou pillar sitio, nin de coña Chego ali, éramos dez persoas E se non me podo crer Claro. nunha cidade, como digo, que evidentemente hai 50.000 cousas tamén, pero tamén hai moitísima xente, non? Eh, entón, cando logo vexo entre verbas que eh, temos tido entreverlas de 100 persoas ali dentro, no, no, no salón de atos de xerme, digo, jo, pois está moi ben. É que, claro, <risa> então, eso é pues... algo que tam, tamén hai que, que dicir, a cantidad de público que convocades, que decir, de, estamos falando de auditorio, ten a capacidade de cando 100, 100 persoas, 100 é algo. Algo máis, 120, quizáis eh, entren ali. E eh, non, sempre eh, está a tope, non sempre está cheo, pero pero, pero está moi ben. Está eu sei que está moi ben. É o que diste, de <risa> Ver, fai non hai moitoha tal cual o que disti é rompente que presentaban no Ágora na Coruña un auditorio enorme e non había éramos 20 creo que para o que estamos falando de rompente na coruña que a capacidade de comunicación que ten Concello da Coruña A nivel, pues eso De falar que prensa eh, Poi colarse en todas as axendas eh, E toda o poder comunicación E convocatoria que pode xajar a ter Nun horario asequible Que dicir Sin coincidir con outras historias Estamos falando que había cinco veces menos Que, que, no, que no entre verbas Que decir que eso Fala pues sí, moi ben sí, Tambén do traballo que tendes feito L'onjo destes anos E logo valoras tamén Eh... Moita xente que, que, o que che te dicía antes, que se sorprende, que xa chega e logo sorprende, senón porque, o que sei, má xente que non está, pois bueno, iso, que non ten o costume de ir a un recital ou un acto onde se fala ou se recita ou se, se convoca a poesía, pois ten esa idea de, de ese típico recital, la, la, la, la, la, la, la, aburrido, austraba vai a tostón, e van a... O poñero exemplo, do entreverba se sorprende se do Caliben, pois bueno, tentamos que se, que se xa dinámico, por iso das músicas ou das actuacións entre entre autores e as presentacións, tentamos que se xa dinámico e caixente que, que vai, pois que, que este entretida, que, que a fin de contas é iso non é un, é un evento para reunirse, para xuntarse, para, estar, para escoitar poesía e arredor da poesía todo o resto que, que tamén é importante non é, sentido, e iso tamén é bonito ahora da selección artística tamén tendes en conta eso que, que os diferentes perfis en, se axan variados que en, como, como esa como funciona dejamos a selección artística que si de algo si sí, como coordinador eres un dictador que aí imposa tú a lei marcial e eh, non hai máis ou os cinco que está dejamos na, na cúpula aí hai votación como, como si sí, normalmente bueno só en estar de acordo comigo teño que decir <risa> <risa> pero Sabes que pasa, eh, o que falamos ante, ao final vas con paso das edicións, pois ibas creando unha educación, non? Ya xente xa non lle vale calquera cousa. Claro. Quer decir, quero decir que é xixente, cada vez voltase máis exixente, non? E eh, claro, unha vez que pasa pois Silvia Penas, unha vez que pasa Yolanda Zúñiga, unha vez que pasa Antón Reis, unha vez que pasa Samuel París, eh <risa> Pois eh, a xente di jo, pois, estes molan e eh, tal. Eh, entón, a xente non é tonta, sabe que o que lle guste, o que non eh, Tratamos de buscar eh, eh, iso, variedade, eh, eh, eh, independentemente, pode ser un gran escritor e non un gran recitador. Sí, iso sí, está sí, máis que claro, sí. é o contrario tamén. Pero, bueno, eh, un bo escritor o vier ten un recitado espectacular, pero que está eh, recitando, que está eh, contándoche peso, ten, pois si. Sí, vale, eu penso que ten flexión. pois xa compensa o outro, non? Mm -hmm. Entón, pois pues, bueno, se sí, buscamos un pouquiño eh, que haxa variedade, que non eh, que non sexa un, un recital eh, plano, que haxa sorpresa e eh, que tal, pero, pero bueno, Eu que che digo no final pois iso leva pasado xente realmente de, de, de, con nome xa e con prestixio e ao final pois, eh, eh, então, pois que que que obligate dirías, a o que dirías ahora que xa vistes o longo dos anos non? tuvaste XV a dos vizinhos que che foron falando de xente que a pior pois sí, que xije máis o mundo da poesía xente que xije menos vas vendo que elementos son os que máis valora a xente dijamos cando un poeta unha poeta se pon arriba do escenario e que eh, transmite a súa hora Si sí, eh, eh, a ver, a xente, se hai algo que os sorprende non que hai algo que digo um, pola forma de, de, de expresalo ou polo, polo contido do que está dicindo, pois evidentemente receptiva da se conta e dixo oh, pois este molou, este gustoume, este chegoume tamén a un se si gusta máis unha cousa e outros outra, non? Eh, pero que si sí noto, no, sobre todo na deciñanza. e tal, que, o que lle gusta tamén é que os autores e autoras eh, falen de si sí mesmos, non? Que non se concentre son o recitado, senón tamén a xente lles, en, lles gusta saber un pouco de, de vós. neste caso, pois pues, tamén lle gusta, vale, pois pues, Samuel París eh, recitoume isto e tal, pero tamén lle gusta, jo, isto surdiu, por que? Por que xe E que che conte, que lle contes eh, por que xe surdiu este poema, o que quero dicir un poquinho con isto, tal... Contestouse, estamos darlle exactamente. Sí. saber tamén ah, de, do, dos autores e das autoras, un pouquiño deles de mesmos. Eh? Gustaille topar cercanía, non coa co xente que está no, no palco e que ha esa conexión, non? Eh, bueno, conseguido eh, eh e bueno, eu penso que en geral a xente que vai non non sae defraudada. Pode xe gustar máis, un pode che gustar menos, pode pero sempre hai algo do, do encontro que eu creo que a todo mundo algo lle vai gustar. Eh, eso tamén podíamos A ver, esto temos que dicilo tamén. Estamos falando da poesía, estamos falando do, do microaberto que hai, das actividades, pero tamén ten despinchos despois do eh. Eso, eso, eso hai no que dicir todo, eh, e sí. tamais sí, de sí. están, están currados, eh? Que non oh, son si están, eh? currados, sí, sí. están currados, aí eh? Pois é unha parte que eu non me ocupo absolutamente de nada disso, deixo na mão da, dos, das compañeiras, básicamente e compañeiros realmente que o bordan, e, non só a parte e, gastronómica do que eu, o pincho en sí, senón, pois, e, todo, a parafernalia que, que, os adornos, os adobios, todo sí. que Sí, sí, sí, Do salón sí, sí. e tal Faixe todo con mimo e con cuidado Iso realmente das cousas que, que presumimos E que ofrecemos un poquinho as, as poetas e músicos e, Que convidamos E que, bueno, que tratamos de, de, Dentro das posibilidades De que estean o máis a gusto posible e Que todo o que facemos Os facemos con agarimo E con, con ganas de que quede que ben feito E de que disfruten non. Os pinchos están vos, Se os pinchos ten vos, pero no, que dix tío Eso tamén é gracias a unha Unha asociación potente na que hai moita xente Implicada, quer dizer, porque entendo que xa Na parte dos pinchos xa é máis xente Da parte de Xerme, dijamos, non? Que estaba tamén ajudándovos pois, con esa parte Non? Que non é Xanela por un lado E Xerme por outro, senón que Son dúas cosas que conviven e que, e que Beben a unha da outra Si, sí, é certo que, que hai un xerme ábrenos as portas eh, deixan nos facer a noso antollo eh, eh, eh, confían plenamente no noso no, no no, no so facer non? en canto a presentación e os pinchos en sí teño que dicir que están eh, Noelia, Raquel, Matu que, que, que son as que realmente se, se encargan diso É Realmente espectacular a mí non deixan de sorprenderme coas presentacións e coas ideas que, que, que mostran sempre nesa outra parte non ese salón contiguo eh, que nos fomentamos tamén nos, non facemos pinchos para que vaya xente evidentemente ou entre verbas. Facemos pinchos ou esa parte gastronómica eh, para que se conviva despois do recital, non que non quise nos remate o festival o recital e queda un xaballá para a súa casa, ou se que vén al día fora charlando, no, creo que o momento iso de compartir todos poetas, músicos, veciños, eh, organización eh, eh, eh realmente arredor dunha mesa, de, de, dun viño, de, de, de uns pinchos é eh, como mellor se está. Eh. Entón, gustanos moito esa parte tamén porque forma parte tamén do entre verbas é eh, eh, necesaria e eh, seguirá seguirá Si, sí, de, de feito, a ver, de un lado, a séa que decir, para os dixo dos pinchos porque fa, porque o agradecino eh a historia, non? Pero pero dixo que eso está está claro xa desde o punto de vista que non se anuncia nin ningún momento, non se comunica no cartel do evento, non é vai haber isto, despois vai haber o O sea, é máis, dunha forma moito máis orgánica natural De dicir, bueno, acaba isto Pero que saibades que agora podemos, pasamos para o outro lado Estamos todos aí de palique Podemos falar tranquilamente máis, máis nesa onda eh, De cara á próximas edicións eh, Pensades facer algún tipo de modificación Ou, ósea, eh, o volvendo estou, bo, Sé que son un pesado co tema do formato de, de todo iso Pero fora deso de facelo en xuño en setembro Eh, tendes idea de manter dejamos, o esquema a presentación obradoiro bradoiro recitado o, o tipo de actividades que podes facer solo o jo día poden variar ou incluso pasalo máis días como, como veis? Si, sí, de feito, <coughs> en algúnas das edicións eh, comezou no benres por exemplo, cando che falaba antes da, da algúnas de algúnas proxeccións de curta metraxas uh -huh. que tivemos eh, fixémolas no día anterior o interverro así que se fai sempre no sábado que o recital en sí A parte máis potente, máis forte é, sempre no sábado pola noite pero no venras temos feito sempre unha previa eh, en, eh, na carpintería que hai no, unha das carpinterías porque hai máis de unha, pero unha delas que bueno, colaboran con nós e eh, eh, eh, forman parte tamén da, da organización de Entreverbas pois aí montamos unha un par de veces eh, un pequeno salón de, de De, de cine, de, de curta metraxes eh, gustanos esas esas, esas historias non? de levar pola pola parroquia eh, eh, a convertila en diferentes estiarios, entón seguramente buscaremos alguna nova ubicación para un novo acto, non, non nos pechamos absolutamente a nada, pode ser unha presentación ou pode ser calquera outra cousa, as exposicións gustanos moito eh, temos unha para este presentación eh, para este próximo intervelo, é si, que se podo falar dela, porque nos fai moita ilusión. Ah, vale. Eh, Ando unha veciña, que se chama Lucía Alonso, é unha rapaza que, que leva moitos anos foras estivo vindo en Brasil, agora está vindo en Lisboa, e moita xente da, da nosa parroquia, da nosa aldea, non sabe da, da súa actividade. É unha, frut, unha fotógrafa, e bueno, está estudando, e está facendo un mestrado, é unha fotógrafa que, que, que promete que ten feito cousas moi chulas, incluso agora acaba de montar a súa primeira curta metraxe e ímos a presentala no no entreverbas de este 2023. E fai unha moita ilusión por iso porque é unha rapaza de cabreira que está fora e eh, que sobre todo iso que che digo, que moita xente non sabe do, do que do que fai polo mundo adiante, ten que saberlo, sobre todo os nosos veciños e veciñas antes claro. que ninguén e eh, eh, e faen moita ilusión ese, esa, esas cousas e iso pode ser, agora mesmo non o temos claro, pero pode ser en calquer enclave da parroquia que, que se preste e que nos deixen pues, como foi o de Cristina Pato, por exemplo que, que foi no bar da parroquia que está pechado actualmente porque, pero, pero, bueno Pou compañerte aquí unhas imaxes do, do, da presentación para que xente se faja un poquinho idea do foi un atop moi moi bonito e moi especial. A ver, se pode ver aquí. <risa> Para quen música. No que podemos falar? Commentabas iso, non, que foi a presentación de do sí. Bar San Rocán, non? Si, sí, o no Bar San Rocán, que é o bar por antonomasia da, da nosa parroquia, non? É eh, o bar onde sobre todo a miña xeración medrou aí, era o noso lugar de de encontro, e, bueno, de a agente maior vai votar a partida, ou ia votar a partida, e, e, bueno, é un lugar, é, un referente da, da nosa parroquia, e agora xa leva un par de anos pechado, pois porque a propietaria, os propietarios, pois, problemas de saúde, tiveron que pechalo. E reabriuse pois, para este acto con Cristina Pato, non e, cando lle propuxemos a Susi, que a, a, a, a taberneira, a que, resenta, a que resentaba o bar, pois... Eh, E, aceptou encantada e, e abriu nosas portas do, do bar pois, para facer este acto suxi esta que saía grandesmo moi con Cristina, precisamente e foi un acto entrañable sobre todo tamén porque Cristina Pato prestouse moitísimo un encanto de, de muller e viu, bueno, tamén un poquinho así tamén con chefalaba, antes con Silvia apenas veu a Cabreira sin coñecernos absolutamente de nada e, sin saber ni onde estávamos. e bueno, dunha generosidade inmensa e quedou un acto que pois, realmente fermoso e, e bueno, por todo, pero sobre todo por, por por o lugar, porque porque é un lugar moi especial para para xente de, de Cabreira, non? Entón reabrirlo ese día para un acto do entreherbas pois foi realmente moi moi emotivo. Ua chulada. E que che va a decir? estades nesse sentido, non? De pois, sena ora unha veciña vai facer unha tamén unha exposición de, de fotografía. Estaddes abertos, bueno, tendo en conta que As cousas de poesía consumimos xente que está no mundo da poesía Eso temos que partir de esa base Sejoramente da, da xente que despois se pon esto o, Mais adiante Son xente que o ben vai recitar O ben o realiza Estades a, abertos a, a propostas non Que se é o que está sacando Preparando algún tipo de, de Historia, se xa unha Si son, un mundo recital, presentación de unha, unha obra que vai a lanzar, unha exposición. Está abertos os dejamos a recesión de, de propostas artísticas ou, ou é unha cousa que eh, preferides ser vosos que buscades entre eh, as propostas alléas? Sí, por suposto que somos receptivos a calquer eh, oferta que se nos faga. Logo, evidentemente, pois, eh, buscaremos o encaixe axeitado para que para que se xa pois, bueno, pois, coerente con o que facemos e con, e con todo, non pero por suposto que estamos eh, abertos a, a, a calquera historia que, que se xa creativa. E, e, e ao final de todo isto, é o que che decía tamén ao principio, que despois dunha exposición queremos falar coa, coa autora ou coa autor despois dunha, dunha proxección, queremos falar sobre esa proxección, sobre por que xe urdiu, eh, ou entre verbas... Eh, xiran todo alrededor da palabra e da conversa e é é de falar e de compartir esa idea principal da, de toda a historia entón por iso estamos abertos a calquer proposta artística eh, e logo falaremos dela conversaremos con, esa, con esas sí. persoas para que nos conten as súas a súa non a súa impresión. Non chequeiro enchera en a, a, a bandeixa de entrada de, de propostas. Él eh? simplemente dixo <risos> que que agora mesmo estea movéndose, e xusto coincida por datas, pois pues a mí os moi teia, ja, "Joa, pois pues vou emandar esta esta xente por si por si interesa", no? Porque metas veces o problema que teñen que ten un mundo da da cultura é que Non temos a posibilidade de coñecer o que se está facendo ao lado non? E a mellor hasta que al gente Pois, ostras, hai esta cousa aquí ao lado E eh, eh, podes ir a presentar Unha proposta, pois non te atreves A, a facelo E eh, a partir dai, pois, empeza todo A roda xirar, non? Mira, vou puñer aquí a sí, partir sí. que falábamos antes Que ao final non no, As imaxes do vídeo recopilatorio do, Da última edición Que como dixiaste antes, estamos aí todos abrijadiños Bueno, empeza susto cos pinchos, creo Esta é es a no parte ah, bueno, final claro, vale Pía e no final, pía no final, o final do bucle Claro Bueno, empeza cos pinchos Pero que dixías ti, tú, no? a cucada toda está non cos Si, sí, tamén merece ser vista Porque porque porque xa se ve. Xa se, ve. Xa se ve Espera, que recarjo para que se ve xa sorpresivo Veña que, que far de poesía Píamos aquí estas horas, e ti estás sin cenar Que xa me dixaste que te que irte unha hora decente Aquí podemos ver la presentación, está en la parte de micro abierto, ¿no? parte Sí, correcto. Do... este sol son rapaces que, que participaron. Estivaron en una no, no obra de oiro, correcto. Hmm. Que en este caso eran naifillos, si no me mal no recuerdo. Pues Creo. sí, sí, sí. Después esto, bueno, podemos ver el vecino que presentó a, a Noelia, Noelia Gómez. A Noelia A nestas fotos nos aprecia todo a decoración que había no escenario. Que tam, creo que nas partes, nas, nas, nas fotos de, de Fernando Abreu creo que se, que se aprecia un poquinho, Un unqui mellor. Sí esta era a zona bueno, do recitado en si, sí, do micro. Esterá Fernando Fernando Abreu improvisando que foi unha pasado que fix o Fernandoreu a sorte que tivemos de que nos tuxera aquelas grabacións inéditas de xea Aris sí, sí. en, en directo foi unha o sea, de, de pe de jaliña. Están Lorenzo e a súa filla que che falaba antes. Nievesneira, Nievesneira tamén, unha cunha chulada parte parte ca, ca sonorización que fixo do, do seu recitado como que os pasearillos estaban sonando natureza de natureza, os pasearos sí, sí, sí, precioso. Aquí moi no. presentable. <risas> presentable. Fotos de, de Tolerón Unha cucada, verdade do evento Era unha pregunta eh, Ponéndonos aquí na, na catapulta A parte de, de reflexionar sobre o, sobre o que se fai tamén queremos dar un pouco Ferramentas para quem veña detrás ¿no? eh, Se si tiveras que dar un consello al gen Que vai comenzar a Que este habendo isto E que diga, joder, pues, eu teño aquí unha Formo parte unha asociación eh, fanse un tipo de eventos Pero todavía non se fai nada de, de poesía E eh, Estou nun núcleo pequeno, nunca en medio atrevindo ao paso Pero veixo que se está facendo isto En Cabreira e quero animarme eh, Cá serían os consellos Que lle darías a hora de, de poñarse a facelo? Pois pues que non lle dé a moitas voltas E que se poña que... <risa> Simplemente <risa> que no, paga no. ¿no? Simplemente, sí, tan... no, que non é tan Non é tan complicado eh, Realmente a miña experiencia tamén Coas con vos, coas autoras e cos autores, realmente teño que filo, é espectacular, a recepción é impresionante, eh, podo contar, no, creo que me sobran os dedos dunha man de, de alguén que, bueno, que nos deixara así un poquinho mal sabor de boca cando contactamos con él ou con ela, o resto é todo dunha xenerosidade inmensa, entón, xa con iso xa tes moito gañado, non? e logo, pois, eh, o formato o entorno que lle queiras dar pois bueno, iso cada un o que, o que lle gusta pero pero adiante o animo sempre a, a calquera iniciativa, eh, por moi pequena que sexa eh, non sei, colle un micro, colle un amplificador eh, ponho o, o poeta levo a, non sei, onde queiras o palco da música que tes aí na, na parroquia anuncio que vas a ter aí a, a Samuel París e eh, <risas> eh, e a camiñar e eh, eh, a tirar, e a partir d'ai a roda vai ir rodando e vai ir medrando e seguro, funciona así eh, é realmente moi satisfactorio para os que organizamos tamén, moito É eh, unha pregunta, pois, pues, dando a volta, eh, pensando en plan de, pois, pues, a unha cousa que ahora os anos aprendestes de por aquí non podemos ir ou este tipo de, ou ás unha cousa que dixades, un erro que a miro, or... non dixo un erro, non pois a miña unha cousa que dixades Si podes non facer isto, eh, a miro que xa te escanado, que eu pudiera recomendar a esta mesma persoa Pois que non o que falábamos un poquinho antes que que non cargue moito a historia hm. eh, Houve un ano unha, houve unha edición que que foi realmente espectacular no sentido da xente que veu pero porponeno un exemplo, fixo ese moi longa, foise tan longa que desmereceu pois a última actuación e non, vale. non foi xusto, non foi xusto nesse aspecto porque a xente estaba cansa de de estar foron casi tres horas ali vale. sentados e por moi ben que estea que en este no escenario, em eh, ao final hai cansanzo e hai, então ese un erro que aprendemos a vai nessa edición e eh, eh, dixemos, no, isto non, isto ten que ser dinámico isto ten que ser unha hora, unha hora e media e acabouse, eh, imos a tomar os pinchos xa a compartir ali eh, iso si que aprendemos eh, para min foi o máis é o máis importante des, destas historias, que se san dinámicas eh, e que, eh, que duren o que teñan que durar nada máis uh -huh, uh -huh. o xa, sea, afilar o formatiño, camiñar lixeiro, é mellor que a xente se quede con janas demais que Que, que satura na miña opinión na miña opinión sempre que se quede con ganas de, de voltar Xespi eh, moitísimas gracias non sei se que é unha cosa máis que nos queras adiantar eh, bueno estaremos pendientes da, da edición deste ano eh De novo, moitísimas gracias porque foi un asalto Acabas de, a tua jornada laboral E xa che metemos aquí a falar de, de poesía A jolpe de Luns, que hai que ser desgraseado Para cuñache aquí a jolpe Luns, A parte de poesía pero, pero moitísimas gracias por pasarte por aquí E agora vou dar paso a Xenda Non sei se te queres quedar hasta O fase un repasinho pronto da Xenda ou xa que... Sí, sí que me quedo sí. eh, Deixame deixa dar xas grazas a ti por, por este convite Por ser, neste caso, altavoz Do, do Entre Verbas Eh, un placer inmenso estar neste terceiro programa, creo que de, sí. da catapulta eh, de sexoche moito éxito, mm, en todas estas cousas nas que, nas que, te, nas que te metes eh, eh, e a túa proposta poética que eh, realmente é diferente, Lo que yo, yo decía, a ese que quiere, o a esa que quiere comenzar a montar un pequeño recital que comience por Samuel París, eh, a partir de ahí todo... <risa> todo va a ir a mejor, necesariamente. Todo más doado. <risa> todo irá a, a mejor necesariamente. Si, si me le a mí desde la primera edición, digo, bueno, pues... pues... Solo puede Pero... mejorar, ¿no? <risa> <risa> ¿no? Que es no, eso es un crack que eh, realmente fue un descubrimiento para nosotros Saúdo París. Pues, Muchas gracias a parte eh, eh, aparte de, de gracias por por vir da hora en día tamén, porque ao final foi un asalto, aviso che moi poucos días de, de antelación contaba falar contigo de cara ao mes de xuño, se che se comentei. Eh, xusta, as persoas que van vir agora, pois pues, virán no mes de xuño por temas tamén laborais que non, non puderon vir vir a hora que xa anunciaremos anunciaremos máis adiante. Pasamos a xenda e eh, revisamos un pouquiñas cousas que hai por aquí. Vale, eh, bueno, antes de empezar a caixenda, teño que comentar isto que ao final Núria Avil está presente en cada un do, dos programas que facemos pero xa está aberto o crowdfunding de, de Núria Avil eh, para a produción de delincuente, da, da producción de visual de, de Núria Avil eh, Se si vedes isto agora mismo que saibades que nas primeiras 72 horas desde que saiu Eh, hai premios hai sorteos tamén por se si o fase desajun tipo de aportación do da cheja durante as primeiras horas hai un, mira, xa leva un par de días xa leva 820 euros recaudados, así que bueno, tendes aquí todo para miralo, tendes aquí vos uh, podo pasar o link, pero bueno buscades, delincuente, berkami, nuriabil eh, topádelo topádelo sem problema eh, convidovos a todas, a todos que botades un, un hoyo É que, que participeis e que ajudades neste neste proxecto de feito Ora paso a xa parte máis de eventos Deixa pasar por aquí Que eu vou ao modo vou Lento, lento, tío Porque non me abre isto aquí Aqui, vale Bueno, vou revisar aquí os eventos E eh, comentar que está Anxomena, xo, mira, xusto con Silvia Penas na na Librería Paz este xoves, xoves de 18 no Librería Penas, na Librería Paz de, de Pontevedra eh, está presentando o seu libro de Silvia Penas o seu, bueno, no, Silvia Penas co, coordina, de feito. Eh, vai falar con con con Anxo Mena, Do, do seu libro es, alimentar os canarios con ovos da casa, que se chava. estou dicindo en memoria porque a imaxe que pasou Anxo é eh, tan pequena que se abra un poquito máis vai a piselar isto a romper por todos os lados, pero bueno. Mandade fotos con con un bo peso, chicos. Recordade cando mandades a aquí a catapulta e eh, mandade o tal. Eh, claro, comentar sobre o sobre Anxo Mena, claro, dicía, pedi, falei con el por o tema do poetrislan Carral que agora, sobre todo as propostas que estou vendo Fora do de núcleos urbanos O que estou vendo sobre todo O tema de Poetrislam Está o de Carral Está en Bóveda tamén Que hai un Poetrislam en, en Bóveda Creo que hai unha nova edición Ahora ao ojo deste mes Pero non se iba encando sí, Incluso xa foi este fin de semana eh, É dicir que ainda que non teñen O cartel deste deste mes ou vin, eh, Comentábanme eles Que será o novo 25 de maio E, de efecto, tamén hai Poetrislam este mes en Compostela Que estaba, creo que, non sei se estaba completo o cupo de participantes Pero, bueno, o 24 de maio Poetrislam de Compostela Como sempre, sempre nos riquela e... apa, apa, apa, apa. Que máis temos por aquí A cerimonia de Gaibotas Que o 27 deste de mes no, no fiandón Como sempre con entrada libre e... O 27 que cadra a cadra a sábado, pode ser, sábado ás 12, creo que así que non menos excusas, que se salva xente do, do sector servicios, aí pode decidir a maioria, así que non é fastidades, eh e eh, eh, comentar a ah, esto era donde quise chejarro que pasa que orden alfabético das, das minhas historias pues chejas donde cheja tamén, paso un paso un chico, super chiquito estas son as presentacións que fará nuria Ville sobre do seu Eh, do, do proxecto delincuente. Vai estar o 13 de Virgo na, na Revolta, o de Xanove en Ourense, en Ajalleira, en, o 27 en Pontevedra, na Pedreira, en Compostela vai estar na Casa Luande, e na Coruña por confirmar. Eh, cando saibamos o da Coruña, se si coincide con programa polo medio, pois tamén o, tamén o anunciaremos. A tiña que o delincuente para, para comentarlo máis e comentar que este fin de semana está o polas bravas enchantada non sei se co cos falar de, do polas bravas que non, es que, non? non coñta o sea, é un festival feminista que se fai a, a súa primeira edición agora na ahora neste, nesta fin de semana que ven e, uh -huh. e promete bastante porque o cartel ten moi moi boa pinta abren o berras 19 de, de maio no, con noite con alda ao lado no, no mogai Despois hai DJs a noite na na Paflost, e o saudado 20 de maio está Nuria Nuria Vil e Miri Berigulson, que era de, do coro da Ra, máis academia, que bueno, creo que é unha orquesta ou unha banda vocal dali, ou a coral de Xosé, perdónademe que non que non o tenía moi ubicado, eh que a que e Xosé sempre a chamar a, a catapulta <ríe> Nuria Vil le dixo porque vamos, vale, Nuria Bill está está ocupando todo. Osado Nuria. Eh, es no, además pola tarde está chébre con, con as fillas bravas, as pun dereteiras, eh, a noite hai concertos no, no Parque Lois Ribadulla con as fillas de Cassandra, Rosalind, Hayden e eh, a Luna desgracia pin, pinchando. Eh, esto é un pouco que teño, non lembrade vos, lembrovos a todo o mundo que se si, si queredes mandar movidas, tío, que, que aquí pinmande des que, mandedes, que que mandádesme por, por correo e eu fágome cargo aquilo do, do que mandedes, O que non vou andar eh, tampoco a andar pues, a molestar a todo o mundo do, do, do, do, do que do que vas. Vos <risa> eu sago. O que pasa que non vou ir petando polas portas, algún algún peto porque xa sei que teñen algo e digo, a ver, que non me mandastes, pero pelo polo resto que non sei, que non sei se te tes ubicado unha cousiña non chula que pode haber posiblemente que non teña eu ubicada. Pois agora mesmo non fago memoria de non Non teño así na cabeza nada e que... É isto que, non... que sería o típico de sí. mil historias, pero non... Sí, debería haber, seguramente as hai, pero bueno, non sei. Non tenías aído. Están Están, están, están ocultas, están ocultas. Bueno, eh digos eh, a todo o mundo que se geu isto, a xente que estivo ahora no, no directo, a xente que es fois o vexades na comodidade do voso fogar ou cando fazedes running que escoitar un programa de poesía Mentre andades correndo por aí, ojo, eh, ojo, que hai xente, eh. Hay xente que ve o, gina, o ginásio, se fai ser burpees, estás coitando estas cousas, eh. Cuidado que a xente vai moi loca, eh, por, por aí adiante. No, de, de, de novo gracias Espe por por aquí. Gracias a todo mundo que, que estou este xeigindo, este vou estar xeigindo. Gracias por, tamén polos comentarios que, que, que me están xeigando eh que agradezo moito, pero tamén me podedes dicir cosas que vos se podan mellorar, porque non é todo dicir, que ben que ben que ben, porque obviamente cousas que mellorar, por ejemplo este fondo, este fondo que teño aquí. Parece que estades vendo este en vídeo, que esto, ojito, eh. Eh, pero nada, moitas gracias a todas a todos. Eh, vémonos, Xespi Se giremos todo o tema do, do Entreverbas eh, Convidar a todo mundo que se, que se acheja esta cabreira Porque desde o que é unha Unha experiencia que, que paja pena Manteremos informado así, está, así será Moitas gracias, Xespi, vémonos Apertas. <risa> chau <risa>